Elhamdullahu والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. Pyetja që bën vllai është në lidhje me shkolla të larta, universitetet, studimin e to. Përshat për shqiptozierin, ëh? Kësh është, është problemi për shqiptozierin. Un kërtoi përpara disa vitesh, kam gjetur një përgjigje, kam pasur një holsh për këtë çështje. Po do na përmendem emrin sikush është. Edhe Nga përcy i përgjithëti, po bëhet si automobil për që gjeti, para afro 10 vjetës. U thoshte që nuk lejohet që domon muslimanët të shkojnë të përzihen në këtë ambient të këta pista, domon për studiuar në ambientin e pista, domon dhe realiteti është që e gjykon në të vërtetë. Domon nëse në atë ambient, kafe me meshkuj bashë me radhën, domon nëse në ambientin e pista. Nëse nuk kafe më, atë është ambient ndër gburrë, atësh më bëti edhe mos e thon. Shino se është ambient i tillë normalisht në, në playout. Por to kam fundi të tjerë gjatë këtë argumente, domun disa argumente kam munden dietarë për çështjen e përzierjes, që përzieren ishau ndaluar. Sidomos ku bëhet fjalë për përzierën, përzieren që është përzierje sistematike. Bëhet çel për një lloj përziere me zburra dhe grave, e cila bëhet përdit. 5 orë në ditë, atësa domosdën njeriu fillon krijon një lloj afosie me me me shok të klasës, me shokë të klasës. Njifet me ta I bëzim një bashkëpunim si shumë se komshi. E di, krijohet një, domethënë, largon ato ato pengesat e turpit që është njeriu vujë në radhë sepse për ditën e ta hyet dilën në radhë. Femrat vinë zbukuruara, të lëyëra, zgërrhëra, parfumosura, rrobat domethënë shumë të shkurtra. Dhe çfarë flas për vendin tonë, besoj se edhe vënduaj këtu do të jetë besoj. Un po vetëm un nuk e di se s'i ka mundsi një musliman që ka frikë Allahut. Nuk e di se si ka muzita ru i mane vetëm në këtë lloj ambienti. Un nuk e përfituai dot. Muar nuk më kaptrui drejt mabetit. Un un kam pas dëgjuar që dietarët dikur thoshin selefët, sikur të ngufsin në një dhomë me një mirë mi obresh të zezë, nuk e siguroj dot vetëm tim atë. Kusos sot me një obreshë të zezë, të obreshë të bardha. Kuptoj edhe janë parfumosura, lëyra, domthonë domthonë janë borgade tamam për importet. Zot na ruaj. Lu ka thonë fjalë, edhe pse disa për to mund të asprainë me fjalë. Tu ka, kshu ka rrit kohën sot, do vallai. Um duket se ne jemi shumë afër momentit që ka thonë profesor Selim që nkon në fundit, ndoshta ai shumë moralitet, disa më e miri ty është ai i cili do të thotë, do thotë kur të shikoj dy vësht duke bërë moralitet në rrugë, mos e bëni këtu po bëjnë antimatan. Do thonë, shikosh nëpër universitetet sot, zot nderojnë, të gjitha pjesëligjet dinë kë, të gjitha pjesëqjet dinë. Un do të, të, të drejtohesha imanit tuaj ju sienni veten vetën kur kërkosh shkon në atë shkolla ju rritet imani apo ju jo paksohet apo ju duket njësoj hë po pyet më them po për... më them u du përgjigje me atë që ndjen në zemër nuk është kush që, më jap përgjigjen që ndonëse ti mendon se unë dëshiroj për teje e kupton më jap përgjigjet ikë par vet në ndjen vetëm që kem rregull me imanin duhet të kujtoj të femër për ditë aty duket normale kjo gjë për imanin tat h e kuptoj tash thjesht po flet për fakultetin tandë komtojm për gjësinë, më vjen një përgjigje më përgjigje. Mu të thash për tha shembull, është një fakultet për shembull, fakulteti i mekanikës për shembull. Ka mundësi për shembull ti mos skes fè më fare. Thể. Kjo është diçka tjetër. Apo ti ku ka femra? Vëllai, u nuk po nuk po drejtohesh nganë në fletar që gjykimi ka të shkosh aty, apo të them nuk e di se si mund ta propoj dot një person që shkon atje do të bëhet vizitor, çmend nuk e di. U se sasu dot. Nuk do të çmuë vështirë. Sepse ty, dit, did, did, do shkosh atje një ditë, dy ditë, tre ditë, do filloj pas se femra do të flasi me radhë voton. Pasi do të thos, do të kërkoj një detyrë, jo po kthej, do ta shikosh, domthonë do të bëj normale shikimi i haramit, do të bëj po thjesht më fare. Thotë shejtani pasi bëj davë, kupton? Dhe buz davë, do të bëj edhe davë ti pasaj, kupton? Edhe sa do të, të fusi shejtani në kurthin e vet. Dhe domthonë, Ibn Kathir ka treguar historinë e shejtanit, se si e ka humbur një prej adhuruesve, sheh, adhurues, jo kishte njëri i thjesht, rrinte të tër ditën në vend duke adhuruar Allahun. E humbi mend i femrë. Pasi se i zërin e dinë apo jo. Shi se një hor. Kam po qellim, kur ky isha Dhurusi dhe po rrinën shtëpinë vetën shkonte vetën për e të kokurur atë, e humbi shejtan. Po ne aspasojmë Allahu saçathërorën ata, kupton? Dhe nuk po tregonin kujdes shonon sa shkaqjen sa ne fut. Ëndrru po për të kokur për të ndihmuar një, një smur, kupton? Po ne po shkoim për interesokon një në dynjasë, kupton? Ne valla u them që çdo njëri për ne një, duhet të ketë frikë Allahun, çikoj ku futet dhe ku del se fitore e vërtet është fitore tek Allahu Subhanetani. Dhe provimi i vërtet në provimin e hiretit, në provimin e dyjah. Kush kalon në provimin e provinda hiretit, domthonë ato sprovat e dyjahs, të cilat domon ja mundson ju të fitoni herën të kalllojmë së mandatale. Trepër shollim. Po që se kalon njeriu këto sprovat, atëherë është i fituar të kalllojëm përveç. Nuk i bën të bëjë diplomën. Domthonë merrë të diplomën, është kur ta fitosh të diplomën. Nëse pas nesër, thonë të kalllojë më dhe nuk lën. Merre lagën me ujë, pije lagunën e saj, shikoh, dhe shikohet do të bëjë dobi të çfarë të gjen xhanime të po jo. Kupton? Ose mirë gjithë të parë, do, do të fitoj kësaj diplome, ç'do të bëjnë? Mëngjithë jo kthehet në realitetin. Ti e di vërtetëtinë që ka atje. Ka haramë apo s'ka? Shikimi i jot bie në haramun ose bie, nuk e di ç'u bëhet atje. Ata e dinin ju. I personi thotë po unë nuk kam fëmër në klas. Kjo është më bëhet tjetër. I personi on studiu thotë atje nuk ka pslliqe, nuk ka farë, më bëhet tjetër. M'flas në realitetin që është në përgjithësi. Kupton? Kjo është ideja. Është shumë shtrësuar. Ose domosë ai për për për rinin për ato që po mortur është shkatërruese. Shkon njeriu pastaj në klasë vënë tu zbukurohet sepse që ta shohin femrat se është i bukur, kupton? U shkon dot për shumë rroba të thjeshta kështu. Shkon siç janë vesh shumë, shumë të ndëforme. Sa honepse femrë do fillojë të kërkojë vesh bluze, i do bluzën ngjyrë të kuqe, i do ngjyrë kështu si kanë ata çan ngjyrë atë, siç quhet ajo ngjyrë rozë. Sa këto pëlqejnë tash itineria, kupton e? Me ngjyrë rozë. Ke pasur? Tash një gjë, ke pasur ngjyrë rozë? I thonjë rozë juve? Tash Porçi nëse do bluzën, këtë bluzë ka një kanë qe femrat, utanë fillon pasaj edhe muslimanët në përgjithësi vishin në forma të tilla, thotë do zbukuroj flokët, do t'i bëj këtë uniformën, këtë formën utan. Çfarë ka thotë? Flokët janë hallall, edhe rrobat janë hallallive gjithashtu. Utanë havaje me jashtë. Problemi i gjithë është se këy njerëzi pse do zbukurohet? Kusërsyja për hiddavs, kupton? E tyre ndryshon zemra. Këdo pasaj njeriu bën sllavi i ambientit që jeton. Perpiqet që, që të jetojnë në këtë formë që ta pëlqejnë të tjerat. Po që se kam mjekër, do të të rojtë përse të heqi. Se përse dhe e shanë tjesë, sa shanë mjekërë. Më më dhejë, më dhejmë, di rase që janë shkatëruar. Je vëtë më bura për dhe gra. Kanë hyrë me shami në universitetet edhe kanë dalë nga universitetet me qfarë, me, me minifund. Kanë edhe namazin, kanë në më femfare. Ka mundësi? Ka shumë mundësi. Në base ti nuk omë, isha Allah dhe tru në të vërtetën. Po veti ideja e që ti do të marrë gjunafe çdo ditë 5 orë, duhet të shkoj të gjunafej me femrën, kjo është fshëront. Edhe mundet që Allahu më dhurojë për shkak të gjunafeve që merr njeriu, duhet të shikuar femrën për ditë domosdoshmën, ta privoj nga shumë të mira. Po vetëm shumë mirësi, që i do, do, do i kishe marë oto, po ai do të do të kishe marrë ato, po qëse ndoronte nga haramat. Po s'u në haram, do atë që do marr atë që meriton. Kjo është ide e përgjithshme, pendoj domosdoshmën që njafton që i thotë besimtaru Rushi, kimi ndonë, ruaj vetën ku hyn e ku del, që do t'ruaj Allahu nga të Allah keqja dhe të fitosh kënaqësinë Allahut. Po qëse ti po e paosish këto, pastaj e di vesh do kurse ku ku shkon apo ku nuk shkon. Në rregull? Allahu di më mirë.